Temetés és koronázás A fiatalasszonyt a közeli temetőben temették el, ahol a többi zác is nyugodott. A temetésen sokan vettek részt, maga a trónörökös is. Károly Robert király nem vett részt a temetésen, mint mondotta, betegsége miatt a mozgás is nehezére esett. És sajnos ez részéről nem volt üres kifogás, Sógorának, Kázmér-Lengyel királynak látogatása alkalmából még sikerült összeszednie magát, de azt követően állapota napról napra rosszabb lett. Lászlóra keserves napok következtek. Sehogy sem tudott belenyugodni kedves elvesztésébe. Az, hogy fia született, nem nyújtott számára vígasztalást. A kisfiút, aki a keresztségben László apja a Gergely nevet kapta, Rábízta zsuzsanna asszonyra, maga pedig visszament visegrádra a királyi udvarba. Itt is mindenki részvéttel fogadta. De azután rövidesen napirendre is tértek a gyásza felett. A trónörökös, aki az első napokban őszint együttérzéssel bánt vele, néhány nap után már láthatólag napirendre tért bánata felett. És ez talán szerencse volt mert László, noha állandóan élt még benne Éva képe, lassan belefásult fájdalmába a mindennapi egyéb elfoglaltság során. Miután ugyanis Lajos betöltötte 15. életévét, apja egyre nagyobb mértékben igyekezett vele megosztani az uralkodás terheit, és ennek a tehernek egy része László vállát is nyomta. Több mint egy év telt el, mire újra ellátogatott birtokára. Erre sem igen volt szüksége, mert Kenéz rendszeresen tájékoztatta, és néha maga is felutazott Visegrádra, urához. De úgy gondolta, egy gazdának illik időnként személyesen is kapcsolatba lépni azokkal, akik szolgálják. Érkezéséről előre értesítette Ispányját, és Kenéz már a várkapujában várta, de nem egyedül. Mellette állt Zsuzsanna asszony, és vele kézen fogva a kis Gergely állt. Tágra nyílt szemmel bámult a Lászlót, akinek hirtelen melegség járta át a szívét. Nézte a kisfiút, akinek vonásaiban Éva kedves, mosolygó arcát vélte felfedezni. Rámosolygott a kisgyerekre, és elindult feléje. Az pedig hirtelen elengedte Zsuzsanna kezét, és tipegvő lépteivel oda hozzá, megállt előtte, ráemelte a szemét, és halkan, szép, tisztán azt mondta, apa. László lehajolt, felkapta a gyereket, és magához szorította. Igen, apa vagyok, mondta magában, és eddig soha nem tapasztalt érzés fogta el. Attól kezdve... Ahogy Lajos herceg mellett ideje engedte, ismét rendszeresen ellátogatott erdővértesre. Miután Lajos betöltötte 16. évét, apja úgy döntött, nevelőre már nincs szüksége. Felfogadtam melléd a legjobb mestereket, mondta Károly király, miután magához hívatta fiát és annak nevelőjét hogy megismertessék veled a tudományok és művészetek különféle fajtáit, és elsajátítsd mindazokat az ismereteket, amire egy uralkodónak szüksége van. A bajvívás, lovagi tornák és a hadi tudományok fogásaira a hazai és külföldi bajnokok, vitézek oktattak, és emellett Sáros személyében hűséges és megbízható nevelőt adtam melléd. Úgy érzed, eleget tudsz már, hogy a saját lábadra áll. Azt hiszem, eleget tudok ahhoz, válaszolt mosolyogva Lajos herceg, hogy felismerjem, mi az, amit még meg kell tanulnom. Ez jó válasz volt, fiam, mondta elégedetten a király. Látom, egyedül is megállod majd a helyedet. Tudom, hogy többet tudsz már, mint a legtöbb trónörökös, sőt, többet tudsz, mint sok uralkodó de jegyezd meg jól, száz élet is kevés ahhoz, hogy valaki mindenre választ tudjon adni, mert az élet mindig újabb és újabb kérdéseket tesz fel nekünk. Terád, fordult Károly király Lászlóhoz, aki csak nem mindenüvé elkísérte ifjúrát, mint nevelőre, László fiam, nincs már szükség. De azt akarom, hogy maradj továbbra is, Lajos fiam kíséretében, mert hűséges vagy, megbízható, és nem utolsó sorban azért, mert már két ízben is megmentetted az életét. Köszönöm, királyom, a kegyet, amivel eddig elhalmoztál, hajolt meg a király előtt László, és még inkább bizalmadat. Ígérem, nem fogsz bennem csalódni. Lajos herceget is olyan híven fogom szolgálni, mint téged. Neki és neked most elég sok dolgotok akad a sáskák pusztítását megszemlélni, ahogy lehet, helyrehozni és segíteni az éhező népen, folytatta Károly király. Ezekben az években ugyanis a szerémségen keresztül rengeteg sáska jött be az országba. Minden vidéket elárasztottak és elpusztítottak minden útjukba kerülő veteményt, épp úgy, mint a legelőket és az erdőket. Azután lassan tovább vonultak Lengyelország és Csehország felé. Szívesen elmennék magam is, búcsúzott fiától Károly király. Segíteni népen baján, de nem mehetek, mert ez a kór, ami annyira nehézé teszi a mozgásomat, megakadályoz benne. Ezért téged is minél előbb visszavárlak, fiam. Szeretném veled az uralkodás terhét minél jobban megosztani. László éppen erdővértesen tartózkodott, amikor a trónörökös futárt küldött érte egy júliusi napon. Lajos azt üzente, azonnal jöjjön vissza Visegrádra, a király meghalt. Károly király állapota egyre rosszabb lett, és 1342 nyarán, életének 54. uralkodásának 42. évében néhány napos szenvedés után Visegrád várában meghalt. Halálos ágya mellett ott volt felesége Erzsébet királyné és két fia, Lajos, a trónörökös és a tíz éves István. Hosszas betegeskedése miatt halála nem volt váratlan, így fel voltak rá készülve. A halála utáni napra összehívták az ország főméltóságait, érsekek, püspökök, prelátusok, bárók érkeztek Visegrádra. A király hol testét díszes ruhába öltöztették, fejére égköves aranykoronát tettek, majd levitték Visegrád városának templomába, ahol gyászertartás során elsíratták. Ezután testét bárkára tették, és budára hajóztak vele. Ott is körbehordták a városon, és közben további gyászertartásokat mutattak be. A gyászmenetben, a koporsó előtt három vitéz lovagolt Károly király fegyverzetébe öltözve. Budáról Fehérvárra szállították a holtestet. Ahol végigvonult a gyászmenet, a városokban, falvakban a nép mindenütt összegyűlt, hogy meggyászolja a királyt, akit az egész országban szerettek. Végül eltemették a Fehérvári főmonostorban, ahol a legtöbb király, így Szent István teste is nyugodott. A temetési szertartást telegdi csanád érsek vezette. Mint szokás volt, Károly temetését követő 30. napon ismét összegyűltek Fehérváron az ország nagyjai, hogy a király elhunytáról megemlékezzenek. A gyászmisén részt vett Károly Róbert sógora, a lengyel király, és természetesen az időközben megkoronázott Lajos, magyar király is. Lajos Herceg még nem töltötte be a 17. életévét, amikor trónra került. Apja, Károly király már halála előtt egy-két évvel igyekezett felkészíteni az uralkodásba, ezért egyre inkább megosztotta vele annak terhét. Az 1342. év júliusában a főnemesek, bárók, lovagok egyhangú akaratából Székesfehérváron ünnepélyesen telegdi család Eszter a Szent Koronával Magyarország királyává koronázta. László, aki részt vett Károly király temetésének valamennyi szertartásán, mint Lajos kíséretének tagja, természetesen jelen volt fiatalúra megkoronázásán is. Az ünnepélyes beiktatás után együtt hagyta el a Fehérvári főmonostort Dancs Magiszterrel, Zólyom és Liptó ispánnyával, aki Károly Róbert egyik legfőbb tanácsadója volt. Nos, kedves László fiam, itt az ideje, hogy búcsút vegyünk egymástól. Nyújtott kezet, mosolyogva dancsmester. Miért? Hová utazik kegyelmed? kérdezte meglepve László. Én fiam sehová? nevetett a magiszter. Csak visszamegyek Liptóba, itt már nincs szükség rám. Már hogy ne lenne? tiltakozott László, hiszen Károly király szinte naponta kikérte egyelmet tanácsát. Az Károly Róbert volt. Lajos király más tanácsadókat fog választani magának. Lehet, hogy éppen téged? Az nem lehet. Lajos fiatal kora ellenére nagyon művelt és okos. Meglátod, magiszter uram, nagy dolgokat fog művelni. Bizonyára, egyezett bele Dancsmester. Károly Róbert nagy király volt. Gazdag, virágzó országot hagyott a fiára. Nem is országot, birodalmat. Lajos okos fiatalember, ő talán még nagyobb birodalmat fog létrehozni. De ne felejtsd el, az ő birodalma nem jöhetne létre anélkül, amit Károly király alkotott. Ez igaz, helyeselt László. Ezt Lajos is tudja, és azt is tudja, bölcs tanácsadókra neki is szüksége van, így kegyelmedre is. Nem, fiam, neki nem rám van szüksége, nekem túl nagy már a tekintélyem. Az én tanácsaimat nehéz lenne visszautasítania, ahogy az apja nem egyszer megtette. Ő új tanácsadókat fog választani, olyanokat, akiket nem kell annyira tisztelnie, mint engem. Lajos király nem Károly király. Ő másként fog uralkodni. Ahogy mondani szokták, meghalt a király, éljen a király.